Eneko aldana, egunon? Bai, egunon. Bigarren urtez, e, agiantza publikori gabe, nola, nola bizituzu hau zapez gixara COVID-19 gara iau? E, nola bizitzen hau zapez ezala, minusta zesonke egin eta guztiziak bezala, ego da da, tunelaren uh, iktera zugu, zugu ikustan, No nopauxua eta entzina bipauxua atzera daka, ego da neko komplikatu da denentzak, eta komplikatuare bereskia haute txei behientzak gu bezalako ekipo behintzat, COVID-19 ba, ek eran e, ba, aukera gutio izaiten dugu ba, oso konketuki, elkartean e, biltzarnak usietara aparte hartzeko, ez zugu agiantzerik antolatzen ere, momentuiek momentu, e, momentu importanteak izaiten dira egitarrekin eh, eh, sohlazteko eta egitarrekin eh, itzieteko. Gauztabera, langilekin, ez zugu aukera dikukan arte, langilekin, bel lanetik aparteko momentu uh, informalak antolatzeko aukerarik ez dugukan, beraz, bai, ahaminantarako, ustaz, uh, bai, zailtasun bat ekartzen du uh, berezkaute txiber jantzat. 2008-biko eh, proiektu etan zartu aitzin, negin nuki IAS-ko ari buruz eh, behirat egin, migranten gaia adibidez ziburun aktualitatea handiko gaia izan zen IAS- beraz, trenak, harapatu ziru migrante eta beste. Halera, nahiko nizkoek galdetu Urruñako herriko etxeak e, urte bukaren hartu iniziatiba azkar bat, bertako elkartasun e, talde batekin batera, e, migrante bat etxean aterpetzeko sedea e, bultzatuaz. Ziburuk, hortaz? Badu proiektu bat, nahiko lukez egitu adibidori? Ba, ez dugu egia esan, ez dugu lako konkeuri baina guztiz partekatzen dut ujñako uh, eko txak karuen inziatibo bat da gu ez dugulau inziatibo hori. baina Paki hegolapoiko uh, beste eki batzuekin eta elkasgoarekin elkarlanean ari dira lantzen ere uh, hau da, emigranten pasia seustatzeko uh, hau da, soluzio bat ateran nahian ari dira, uh, Itse egiten eta estatuarekin ere jemanetan uh, sartzeko asmoa dugu gai hori uh, azpimak atzeko eta berezikik temideak atxamaiteko esinezko adena da ordukarenak egitea badakiguen pasai bat badela, migantak badela, presu polizia oso importanta da soluzioa ez duena kompontzea, mesik mm. eta ahriko gehiokartzen dina uh, pertsu noiai eta esin soluzio bat atxaman badatu mm. Legea kontra da ere Benerustez, legea ez dainkontra, legeak, e, e, hau da, legearen interpretazioa eta konstituzioak e, are, anaitasunaren izzenean e, elk, e, laguntza bat ekartza jendeari ere behartzen dugu, jende pertsonaren egoera e, juridikoa kontuan hartu gabe ere. 2000 eta 2000 batagara izan da irigintza planaren urtea, peluaren urtea, hogei e, urte e, irigintza plani gabe izan da ziburu burileren hoge hiruan onartu zen e, eta hor beraz hori e, izan da lan handi bat egin du zuena Erreko Kontseiluan e, bizitegi plan orokor bat martzen jartzeko orain perspektirekin seihaueeta gero ikusten duzu herritarrek e, pertsibitzen dute etzin hemendu batzuk. Jakin e, bad hirigintza e, plana este oraindik e, bukauan hau da. Eri gintza planaren ejedakzioa bukatu da eta onaktua izan da uh, galden uh, uhian, uh, uhiaren iruan uh, joko, uh, bosketa batekin. Horein etapa hori pasada, orain kontzertazio etapa bat, etapa bat angira, estatuko zerbitzuekin eta ondoren uh, udabehiuntan uh, ejitajekin. Eta kontzertazio horretik aterako diren hainbat oag, oagen arabera, uh, lehen kontzertazioa eta lehen erredakziori behitzartuko da, obetuko da, obekuntzekin, edo modifikazio batzuk ekatuko dira, eta horien uh, ondotik bakarik aplikatu izango da irigintza plana hori. Mm. Mena izan da bai guzti zikurentzat uh, mandatuntako lehentasun bat, esan duzu metzela da Ziburuko Ejiak, ba, ez da duzu nomenko, ogei ez duako inoiz bere bizian irigintza planik ukan, eta ziburuko, e, ziburu bezalako egi batentzat oso komplikatoa izaten da irigintza e, e, kudeatzea, ingungo plani gabe, niongo, niongo araudiri gabe jakenez zetentzio e, bizitugun gau egon e, zibur Inzeko datuak agertu berri dira eta hor kostaldeko hirietan ziburuk ikusten da berantz kako joerak segitzen duela, da, e, populakuntza galtzen duela ziburuk Eh, Pentsatzen, hori ere lotua dela irigintza planarekin. Hau da, bizitegi falta eta jendeak ezinbizi Ziburun ze gogoetak ditu zuen datoien aitzinan berreinu. Ba, baina ja. datu erako soa direzgarak dira, nik maiz da Ziburuko kurba demografikoa, uh, Ziburuko presio, metrokaratuko presioaren aukakoa dela. Presioak igotzen diren einean populazioa behitira joiten da. Eta azken urtetan, azken amazkadetan ez baita etxivizitza sosial nahikorik uh, eraiki. Gaur egun, uh, familia ahun batek, lasa familia batek eta ektain e altuko batek ere, ezinu gehiago ziurun etxivizitza bat erosi edo alokatu uh, mehkatuko presioan. Gaur egun, 6.000-6.000 eurotara iristen denan metrokagatua, Ezin ezkoa bilakatzena, populazioaren eguneko larugaiaren tza, beraz populazioak zeiten du, ziburtik joitena, joitena, ondoko ehietara. Eta esimestean, etxibizat eh, sozial, eh, sozialak eh, podu, poduzitu badia, eraiki badia, eta horretarako esimesteko trezna bilakatzena ere eh, irikintza plan hori. Hmm. Beraz behar dira bizitik gehiago egin, populakuntza kurba hori demografiko kurba hori aldatzeko eta bezei zentzuan jartzeko edo e, zure uste ziburuk behar du mantendu gaur eguneko populakuntzaren zenbaki hori da zein mila eta pikoin guru? Ba, gu gure elburu ez da populakuntza emendatza bezik eta populakuntza estabilizatza. E, ziburuko populakuntza... 2 bim, mila malauan 6 mila biztan laginen. Sei urte geroago eguneko amajak aldo dugu. Elb gure elbura da 6 mila eta 6 mila akteko irri bat izaita. Hau da, eh, galera demografikoak eh, eraginioan baitu eskoletan klasiak gerozta ahogutxago ditugu, hau tzen digian ere gerozta ahogutxago dugu, klasiak, klasiak isten ditugu, ah, andere galtzen ditugu, beraz horrek badu guztiz eragin sozial bat eh, eh, ziburuko egian. Gure elburua ez, ez da populazioa irabazte-iraztegatik bezik, meta, eta populazio mantentzea eta gaur egon malerozki ez dugu e, etxibizta sosialak irraik itzaz beste soluziorek. Estatuakena matematiak izkigun beste a, eskume batzuk edo beste bali beste piste batzuk langen dukongen nintzuzke, baina gaur egon ehikoetxe er batek, ez du zirrugu bezalako ehikoetxe er batek, gure gorean ez dugu besta terabiterik etxibizta sosialak irraik itzaz Justuki 2018ko proiektuetan e, bazenuten e, janik hai, zenuten, iri asko agianztan, ahipatu zenuten hiri barnearen harra berritzea, yeah. dinamizatzea eta beste. Yeah. Ze beste proiektu baditu hausapesak uh, eh, 2018ko, zibrurako? Baiz, beraz, um, zentuaren beh, beh antolaketa uh, ikerketak sekitzen du uh, aintzina. Palo, palare, palare, paraleloki bakatu. Uh, nahiko giniuk ere sierkulazio plan bat ere uh, matxan eman uh, bereziki uh, alde ba, atetuk sierkulazio alda obetzegot eta ere autoen uh, apakatza ere uh, obetzegot, gago egun bereziki ziburu zahean zentuzterikoan autoak uh, Uh, Bidebazteretan ditugulako, eta honetan konzertan eta bicikleten zatik, xirkulazio hori komplicatua biagatzen dago. Mm. Beraz orienan nugu plantan, Pailuki ere, ere, lanbaten amaiten komercian inguruan. Uh, Berritz gure zentua, biz, bizi berritzeko komercian aldetik, eto harigira, ere, hainbat ainbat uh, lokal komercian uh, eroši nahian, uh, komerciak berritzimplantatzeko. Eniko aldana, eh, EHB-ko kide ere bazira, eskera bertzalearen ikuspegitik eta zure ikuspegitik, behem entontan 2002aren urtea abiatzen ari gira, zer norabide zer puntutan eragin beharko luke bat ezer eskera bertzaleak gaur egun Elpe Aroskalerrian? Ba, Nire ustez, hori oh, eragin bakugun eta hori da ekarzen dugun uh, ikuspeg, ikuspegibia da, benetan ezko lujalde ikuspegibia bat ekarzea egelka uh, erabaki politiko guztietan. Benetan, uh, ehien ikuspegietateik ateratzea, eta benetan ikuspegii uh, transbertsal bat ukaitea, iku, eh, azken batean baiunatik uh, lagainera ikuspegi ikuspegibatik ukaitea, eta benetan Luhalde mailako politika publikoak garatza. Horritan ustez gukeka tzen aldukun uh, prusbalioat. Mila eskar. Mila eskar zure.